12. Насолуда кінця світу Потім до нас приєднався бармен старшого віку. Там, у барі Міскот, готелю Дель Прадо, почувши, що я пишу книгу про день, коли скинули бомбу, він розповів мені, як сам прожив той день, що це був за день у тому самому барі, де ми сиділи. Він розтягував слова, як ВК Філдс», а його ніс був, схожий, на добірну полуницю. «Тоді цей бар не звався «Міс Кот», казав він. Не було цих клятих рибальських сіток та мушель на стінах. Тоді був вігвам Навахо. Індіанські ковдри та коров'ячі черепи повсюди. На столах маленькі тамтами. Якщо відвідувачі хотіли покликати офіціанта, вони мали бити в тамтами. Мене намагалися примусити, щоб я носив на голові пір'я на зразок індіанського воїна, але я відмовився. Одного разу сюди зайшов справжній індіанець Навахо. Він сказав мені, що Навахо не мешкало у вігвамах. «Суцільний сором, – сказав я йому. А ще раніше тут була Помпея. Усюди валялася відпала штукатурка. Однак назва цього місця не має значення. Світло так ніхто і не відремонтував. Та й кляти клієнти не змінились. І кляте місто навкруги теж. Того дня, коли скинули кляту гонікерівську бомбу на японців, приходить якесь лита, що і починає канючити питво. Він, бач, хотів випити з тієї нагоди, що незабаром кінець світу». Отож я намішав йому на солоду кінця світу. Видобав ананас, залив туди півпінти м'ятного лікеру, додав збитих вершків і зверху поклав вишеньку. Ось, тримайши люгідний сучі сину, кажу йому, щоб потім не нарікав, ніби я для тебе нічого не зробив. Тут заходить інший хлопець. Та й каже, що звільняється з дослідної лабораторії. Мовляв, щоб учені не розробляли, з цього все одно вийде зброя, так чи інакше. Сказав, що не хоче, далі допомагати політикам у їхніх клятих війнах. Його ім'я було Брит. Я спитав, чи він не родич голови клятої дослідної лабораторії. Він сказав, так, будь я неладен. Сказав, що він і є клятий син голови дослідної лабораторії.